Зараз Маковей уже не думав про те, чи буде наказ знімати звідси. Хіба це тепер можливо? Йому стало раптом зовсім ясно, що звідси можна знімати лише вперед або героєм загинути тут, відстоюючи прапор. І навіть це страшне припущення зараз не лякало і не смутило його, навпаки йому було солодко відчути свою власну готовність іти на все. Дивився на прапор сяючими, захопленими очима. Звикши бачити святиню полку в голові колони, телефоніст сподівався і на цей раз побачити за прапороносцями колону бойового підкріплення. І дивно було, що вона, та колона, не потяглася, не вирнула з лісу за прапороносцями. Одначе вона була хвильований Маковей у радісному екстазі мов би наєву вже побачив її побачив усіх тих, кого звик зустрічати під такими прапорами на батьківщині на бурхливих демонстраціях на всенародних святах батьки й матері сестри і однокласниці піонери й учительки всі вони ніби зправшки йшли оце за прапороносцями рухалися на поміч маковеєві своєму предніпрянському Соловейкові. Бачиш, Хома? Бачу. Прапор все ближче і ближче. Вже виразно бачить командир полку Васю Багірова, його велицювати напружене обличчя, яке аж сюди донесло на собі смагу сталінградського сонця. Вже видно командирові полку шорсткі вузлуваті руки башкира, які міцно стискають древко. Вже спалахнув над чохлом п'ятипромінний вогник золотого вінчика, Пригрів собою сердитого, вимотаного за день Саміїва. І ось потемніли, як волоський горіх, обличчя академіка враз прояснилося. Перечуття катастрофи швидко зникало, навкруги наче розведнялось, Тісний п'ятак плацдарму роздався вшир в усі боки. Навіть дихалось легше. Небезпек одразу поменшило. Становище здавалося вже не таким скрутним, як досі. Глянь, Воронцов, як він іде, як він іде, стежачи за прапороносцем, захоплено відзначив самію. З якою гордістю? Даю слово, щось є величне в його ході. Саміюву здавалося вже, що це не Воронцов, супереч чому послав гінця за прапором, а що це зробив особисто він, хазяїн. І коли прапороносці наблизились до нього, несучи перед собою святиню полку, Саміюв умить, наче підріс, вистрончився і віддав честь енергійним, натхненним жестом. Як і слід було чекати, Шосту контратаку почали танки. Вони виповзли з широкої улоговини, що тяглася перед дамбою. І ставши в ряд, відкрили шалений гарматний вогонь. Стояли кілька хвилин на пагорбі, захлинаючись спалахами, тіпаючись усіма своїми сталевими мускалами, як на прив'язі потім, не припиняючи вогню, з гуркотом рушили в лоб на дамбу. Рябі, як гаддя, вони ще зберігали на броні сліди невиленілої зимової фарби. Вранці таких тут ніхто не бачив. Вони, видно, тільки оце прибули сюди, поспішно перекинуті з якоїсь іншої ділянки плацдарму. За танками, сутулячись, Висипали табуни есесівців, брели, стріляючи навмання, запускаючи в ясне небо ракети, немов їм було темно серед цього білого весняного дня. Дамба мовчала. Високо над нею пливли на захід в супроводі жвавих яструбків важкі бомбардувальники, Плевли спокійно, впевнено як у далеке майбутнє. І хоч вони не мали змоги вплинути зараз на долю оборонців Дамби, після їхнього перельоту кожному окопникові чомусь стало легше, може тому, що плацдарм у нього вже був ширший, аніж на землі, літаки гордо понесли на своїх крилах червоні зорі кудись на захід. Дамба німувала. Бронебійники завмерли біля своїх ПТР. Хадецький поклав руки на зв'язані докупи гранати, що лежали перед ним на брусторі. Маковей, за прикладом старшини, приготував і свою в'язанку. Йому здавалося, що танки сунуть просто на нього, і що полковий прапор стоїть під дамбою саме за його Маковеєвою спиною. А втім Хаєцькому здавалося, що прапор стоїть саме за ним, за Хаєцьким, а не за кимось іншим. Бійці заклякли по дамбі в окопах. Танки сунули, важко похитуючись, тьмянули сніючі, бо немов випиралися з води на сушу якісь доісторичні земноводні потвори. А за ними вихвилися з вогні ракет, в немічній злості, змагаючись з весняним багатством сонця. Маковий уже не бачив ні сонця в небі, ні плацдарму, оповитого димами, ні австрійської станції, що похмуро бовваніла вдалині. Весь світ зійшовся йому на оцих гуркітливих сталевих клубках, що насувались на нього. За машинами вже було чути войовничий п'яний гелгіт наступаючий гітлерівців. Дамба грізно мовчала, навіть поранені тамували стогін собі, слухаючись у наростаюче залізне скреготіння. Прапороносці закам'яніли внизу під насипом в глибокому по груди окопі. Прапор стояв між ними посередині, теж. Як солдат. Раптом момент, коли одна з машин, обминаючи підбитий вранці бронетранспортер, повернулася на мить до насипу боком, вдарила потужна бронебійка, постріл її, порівняно з потужним важким гаркотом танків, пролунав блідо, тонко, майже тендітно. Проте машина одразу спалахнула. Це було настільки несподівано, що ворожа піхота на якусь мить отетеріла. Але інші три танки, не зупиняючись, сунули вперед, і есесівці, оговтавшись, ще не самовикіше кинулись за ними. Тепер уже по всій дамбі захлопали бронебійки. Задихаючись, довгими чергами вдарили станкачі. За самою спиною бійців дружно чварахнули міномети. Один з танків ішов таки справді на Маковея і Хаєцького. Люто загрібаючи під себе землю, дихаючи чадною спекою, він неухильно наближається, підіймається, уже дереться на саму дамбу. Ще хвилина, і він припрасує Маковея до землі, перевалиться через насип і перемелюючи поранених, Піде просто на прапороносців. Ні, він не піде. Він ні за що не пройде. Макомай кинеться на нього з гранатами. Кинеться всім своїм тілом, аби тільки зупинити цю люту смердючу сталь. Вже потанкові б'ють товариші. Вже вся земля довкола нього рветься спалахами, Гримить, димує. Хома упершись під борідням у брустори. Впившись своїм похижилим одразу оком в машину, тримає на поготові важку і впудову в'язанку гранати. Ще, ще, ще, і Маковей не дише, ще, ще, ще, враз, наче змовившись, Хома і Маковей метають одночасно, там. Але ще минають нестерпно довгі секунди, мов би затримуючись на межі життя і смерті, доки під жирним, задимленим червом машини нарешті б'є громовий вибух. Танквець здригнувся, шарпнувся на одній гусениці вбік бік і, незграбно накренившись, закляк. Здавалось, штовхни його тепер рукою, і він перевертом піде вниз. Колометники сіхли по ворожій піхоті, Міняючи стрічку за стрічкою. Вода закипала в станкачах. З-під насипу залпами, З найкоротшої дистанції били міномети, Обдаючи гарячим полум'ям своїх же бійців. Міни густо закущувалися вибухами по всій улоговині. Гурти німців знетямлено шарахалися між ними. Зненацька ліворуч, в другім кінці насипу, Глушачи тріскучу пальбу, прокотилось могутнє гаряче «Ура!». Маковей, міняючи диск, глянув туди і сам залящав щодуху. На самій дамбі, охоплені масним полум'ям, нерухомо стояли ще два танки. Палаючи, вони зараз виднілися всьому плацдармові. Маковей раптом відчув, як навкруги стає легко, просторо, Вільно! В цей час за спиною в нього залунали радісні голоси мінометників. І Птап іде з козачої переправи в атаку. Маковей не розібрав, хто перший дав цю команду. Чи Самію, чи Воронцов, що бігли по дамбі з автоматами в руках. Здавалось вона, ця команда сама собою вродилась, і множичись, наростаючи, Полетіла вздовж насипу. В атаку! В атаку! В атаку! Не могу відповідь на цей поклик, весь плацдарм загримів канонадою. Виселяючись з окопу, Маковей на мить озирнувся, остовпів, вражений. Сиве поле до самого лісу моргало численними спалахами артилерійських батарей. І птап! То був справді він. Розгортаючись з сходу, і Птапівці відкрили масований вогонь по танках, що клином рвалися до річки зліва. Досі їх ледве стримували полкові сорокоп'ятники. Маковець, передавши апарат напарникові, плегнув з насипу вниз у вихрище атаки. Загибель Івана Антоновича була для роти гіркою несподіванкою. Якось так склалося, що за нього рота переживала і непокоїлася менше, ніж за інших. І не тому, що Антоновича мало цінували. Навпаки, він користувався серед бійців куди більшою пошаною, аніж, приміром, норовистий, часом зовсім нестерпний лейтенант Сагайда. І, незважаючи на це, Сагайду, особливо під час бою, оберігали пельніше, Дбали за нього ретельніше, ніж за Кармазина. Дивність цих взаємин пояснювалась, мабуть, тим, що бійці були глибоко переконані у несхибності і правильності кожного кроку Івана Антоновича. На запального сагайду іноді находило таке, що він, забуваючи про всяку обережність, міг сліпмо полісти на рожен. З Кармазином цього ніколи не траплялось. Обачний, розсудливий, поміркований, він у найкритичніші хвилини не втрачав спокою та самообладання. Ніхто не пам'ятав, щоб він за будь-яких обставин змінив свою поважну ходу і пробігся бігцем, як інші. Навіть під час останнього бою, коли підрозділи, рятуючись від танків, вітром летіли за дамбу, Кармазин лише солідно трюхикав у своїй плащ-палаці. Його не вважали ні відчаякою, ні боягузом. Він був скромний собі трудівник війни, сумлінний, завжди врівноважений. Саме тому він ніколи не викликав побоювань за свою особу. Всі були певні, що хто-хто, а він таки дотягне. Іван Антонович і сам охоче підтримував загальну певність у тому, що з ним ніяке лихо не може скоїтись, що він неодмінно побачить такий кінець війни. І навіть коли Сагайда приволік його на своїй спині через дамбу, якось нікому не вірилось, що це лежить підпливаючи кров'ю не хто інший, а саме Іван Антонович. І навіть коли його поховали на дамбі,